Egunan. Klima aipatuko dugu zurekin kopo hogeita kongresua Eskozian abiatua daia danik joan den uh, eta hori aroren hamabiakte duela sei jourte Pariseko kopa hogeita bat zen Aageran da atzen dirende liberoak zeurtatzeko zeiltasunak badirela zu soilian irittzen mailile zi, goiz begisa jountan, aganzan biologoa dira, Bizi elkarteko kidea ere, Finlandian zira mementoan, lehenik planetaren beroketa, aipatzen da hainitz, eta helburua liteike 2001 garen urtean beroketa gradu bat eta erdira, mugatzea, gradu bat eta erdi, dobi gradu, hainbeste da, gradu bat erdi? Bai, bai, ez, ez eguita hainitz, baina planetaren temperatura batez bertzeko hartzen baduzu frango da. Komparatzen baduzu adibidez uh, aro geologikoak edo, duela uh, zenbate un mila urte lurra eta batez ere iparremisferioa zen uh, izotzea estalirik, eta gara jartan uh, planetaren temperatura batez bertzekoa zen iru gradu gutioa. Eta orduan hori duritzen hazaigu ba, irugradu ez dela hain bertze, baina planetaren mailan batet bertzeko horiek badintzatzen dute aro geologiko batetik bertzera pasatzea. Eta gure kasuan izotz aro horietatik uh, ezagutu dugun klima historikora pasatzea, honek suposatu du ba, zibilizazioak sortzea, laborantza uh, garatzea, irriak sortzea eta klima nahiko egonkor, uh, izan dugunez, uh, ogoi oh, mila urtez edo, hortik ba, dugu, sibilizazio ba, guzia ja, eta gaur ezagutzen dugun uh, guzi hori. Orduan, gradu bat erdi, naiz eta guti iduritu, uh, suposatzen alkoluke ere, aro geologiko berri baterako bidea, eta bat erdi hartzen da, babesteko ba muga gisa, klima ez da joan, uzkailketa maila batzuetatik uh, aratago. Eta euskailketa maila, dira, dibidez uh, siberian lurraspian dituzten, hainbeste uh, metanoa ba, e, um, lurraspiko geruzak desi ozten badira, urtzen badira, metanoguziori zabalduko da atmosferara eta gauzak larrituko ditu, Groenlandiako izot geru zauri sobera urtzen bada honek Atlantikoan eragin garrantzitsua izanen du eta munduko klima ere aldatu dezake, orduan hori, ba, puntu hoiek ez gertatzeko ongilitaike klimaren beroketa mugatzea gradu bat eta erdira. Berez, aurkatzen zuten bi-gradu, baina bat erdi eta biren artean Uh, hor jokoan dago Dibidez uh, estatu eta batez ere ugasteak eta Pazifikoan atol moduko garste hoen bizira upena edo desagertzea. Ordan uh, naiz eta gutxiduritu ba, gauza haiz dire jokoan uh, beroketa maila hobietan. Nicolasgoin uratzen dugu importantea dela, orain sendako balio dute kongresue galdoi hauek zinez. Ba, beraz, gauza gutirako balio dute praktikan. Konkretuan, miliaka jende biltzen dira hoietan, eta dire, adituak, zientzilariak, gobernuko funtzionarioak, batzuk dire, ONG edo gobernuskampoko erakudek ideak, sindikatuak eta guzi. Eta hortik, ez baitatzen dituzte gauza oso teknikoak, gauza diplomatikoak ere gauza hainitz, baina falta da Puntu bat, erabakiak edo aholkuak zeberaz at, hortik ateratzen dira aholkuak baina ezerk ez ditu behartzen gero munduko estatuak helburu hoiek uh, lortzeko eta hori da falta dena ba, behartzeko Faktika. mekanismo bat eta hori dator bakarrik edo etorri daiteke bakarrik populazioen presiotik Zer da jokoan aurtengo COP 26 honetan Glasgowen hasi den konferentzia hortan zer da jokoan Koopo goita saiori da, Pariseko koopo bata egintzenetik uh, lehen aldia izanen da erabaki haundiak hartuko direla. Zerro, urtero egiten dire koopoiek, baina ez dire urtero hartzen erabaki haundiak. Eta 2005-tean firmatu zuten edo izenpetu zuten Pariseko itzarmen hori olako itzarmen bat uh, ateratzea espero dute eta hori uh, ba, munduko estatu gehienek uh, bigraduko muga honen azpitik uh, gelditzeko itzarmena edo, edo asmo deklarazio bat, baina erraten noen bezala ez dago mekanizmolik estatu horiek hitza uh, betetzera behartzeko eta adibideziki bat emateko, kopogoita bateko engaiamenduak bete zituen estatu bakar bat dago munduan Eta hori da Gambia, Afrika Estatu txiki txiki bat oso pobrea eta horrek bakarrik bete ditu engaiamenduak, orduan honek biskater sinelatzen dizu ba, ze espero daiteken kopo hortik eta ba, kopo geita bata eta gero ba, male ruski ba, gauza guti. Euntago jo, estatu buru izango dira glasgoen, baina adibidez, Putin erusiaga zaizanen, Bolsonarok gasilaga zaizanen, Jinping txinatara zaizanen, zer da geopolitika engailentzen da oraino? ba hori da eskenean oriba badaude energia fosiliren lobiak eta batei badira ere ba, ikuspegi politiko antiekolohikita dituzten estatuak. Orduan ba, ba, lehen kasuan hortzen da Rusia, ze Rusia bizi da hainitz petroleo eta gasa esportatzetik. Eta modu oso zinikoan ere ba, Putinak espero du Errusiako e, lurralde batzuk obetuko direla edo potentzial gehi izanen dutela beroketarekin naiz eta konkretuan ez ala izan baina holako esperantzak dituzte edo Bolsonaro bezalakoek ba garbi erraten dute Ez zaila klima eta ez zaila inporta planeta, gutienez ez zaila hipokrisiarik leporatzen ala hortan eta sinak segitzen du ikatza ustiatzen eta berotegi efektuko gasak uh, isurtzen. Orduan, haienkarsuan uh, interes ekonomikoak eta ideologiek ba, gainditzen dute eta, eta gutienez hor ba, ez egoteak etzaile et poratzen ala hipokrisiarik uh, gai hortan. Beak bada importantena, Nicolas Goni, egialde aberatzen azkundea, kompatiblea da planetaren defentsarekin edo zaintzarekin? Ba, huain dagoen bezala ez, eta hori da dugun sistema ekonomikoaren uh, arrazoa, uh, sistema horrek ezin du funtzionatu ez palin bada azkuntzarik, ba, eta interesetan oinarritua izan ez gero, azkuntzarik espalin bada du funtzionatzen Ekonomista batzuk bertzelako eredua proposatu dituzte, azkontzarik gabeko prosperitatea ere izaten aldugula, definitu dituzte kontsumo maila batzuk planetaren etortizunarekin kompatibleak direnak, adibidez iruro gaita amargarren amarkadan genituen kontsumo maila globala etsenaintxarra ez ginen hain gaizki bizi gerraiagietan eta maila horretara itzuliz posible litaike ba, etorkizun uh, jasangarri bat sortatzea gure uh, aurrei baina hori ba, sistema da hain hain sartua uh, zorrarren eta interesan mekanismoetan mekanismoietan ba, gabe ezin du biziraun eta maleruzki ba honek hartzen du lehentasuna uh, planetaren etorkizunaren aitzinetik. Klasgoi bukatzeko eta nota positibo batekin bukatzeko ahal balitz gutxienez, eh galdetzen dizut uh, positibo atera daiteke Glasgowko uh, konferenziatik. Zerbait positibo ateratzen alko da ba inguruan izanen diran mobilizazioetatik eta uh, azken urteetan klimaren inguruan uh, mundu mailan piztu den uh, kontzientziatik banifestaldi ba, agintz eta mugimendu hanitz izan izan dira uh, batez ere ba gasteridian uh, gretatunberg uh, gasteruet diar horrek bultzaturik ba gero mundu mailako mugimendu bat bilakatu da eta nola ezbait uh, gasteri horrek ba garbi erraten du ez duela gehiu esperatzarik Uh, Gaurko buruzagian gandik eta uh, nahi duelamertzegunu ba, bat eraiki betik eta eta bere, bere kabuz baina uh, mundu mailako elkartasun bat eraikiz. Eta azkenean ba, hori itxaopa ezta ez da galdu behar. Michaelmann klimatologak erraten zuen bezala gradu laurden bakoitzazak merezi du horren alde borrokatzea, Eta azkenian izan dadin uh, klima babesteko edo izan dadin klimaren eraginen aurka babesteko konkretuan egiten duguna ba, gauza bera da. Eta orduan hori ba, gure ruraldeak babestu eta hori egiteko mundu mailan koordinatzea Piskatzu hori ba, hori atera da gairurrorren porrotaren ondotik hori hori aipatzen hanko nuke ba ondorio positiboa da be hori atzikiko dugu Nikolas Goñi Mireske gurekin izanaiko izuntan eta beste bat arte Mireskartzudei